Doar noi și cerul. Spre seară, când firea toată se lasă pătrunsă de somn în colțirii, când zodile se amestecă și se strecoară în tainele firii, să inventăm o planetă albastră și să o lăsăm la întâmplare să o poarteze firii. Ne vom roti în depărtările vaste ca doi sateliți plutitori pe destinele noastre. Apoi ne vom întoarce proaspeți și roditori. Și nimeni nu va ști de unde avem nebănuita sclipire din ochi. Doar noi și cerul,